Eri eserleku itzak agertu dira doni baneloitzuneko panela batean urhirikzen aparkaleku bat seinalatzeko. Eriko etxeak itzultzaile automatikoa erabiliduela argi da eta intzina mugimenduko gazteek mespretsu gisa ikusten dute hori ondorioz, eri ezberdinetako egitarrei dea luzatzen dute, beren bide seinaletikan agertzen diren utxak argazkitan hartzeko eta hauek salatzeko. Aitor zer je, aintzina mugimenduko Mailea. Beraz dei egiten diegu gaztea eta ejitarrei euskarazkoa kutsak dituzten bideshinarean aleuen argaskiak egordetseski guten guko nentshalak eta publiko bat eginendu dugu bereziki e, etxe hauekin interpelatuz aipatzen ha, dugun e, un izan denutela segida gero kikikeria bat hiduri baldin badu ere gure ustezka sujetan jokoan dena da euskararen e, esprritu publikoa orden arbitre garbia da azkenumunetan e, pagarisamnen donu maneluetsuneko bidesinarearen kasua Aintzina... Euskara ukanen du nagusi bezala aurten, korrika eta Euskaraldiaren dinamikan indarturik gazte mugimenduak parte hartu nahi du hau bisien formakontzan adibidez, gazte txe ezberdinetan eskainiko dira. Alako ekimen bat ez baita abiatzen, edo komi, komini baita e, ekimena alik ongi iragiteko gure burua prestatzea. Kasurretan lantzen da egunerokoan zein den gure diajera e, Euskaldun bezala. Bestalde, buru jabetza dute ere Frantziak inpozatu nahi duen Zerbitzu militajaren kontrako mugimendu batekin, nogez gain, elduden urteko gezazpi gailu ere agertuko dira, aitor Zerbie. Gezazpiari da okionez, ja hannik osatzen ari da Euskaldun. Euskarriko plataforma bat, bereziki itzoh du horretan Euskarriaren buru jabetzal da bere gain hartuko duena eta gaztantolakunde bezala bagira hojen parte eta hogez gain e, lanketa bat eramanen dugu e, egnein gaztantolakundearekin ere bai. Euskarazko utxak argazkitan hartuz eta xare sozialetan zabalduz salatuko dira, ondotik elkarretaratzak edo ekintza kantolatzeko asmoa lukea intzinak.